Жили ми у колебах, які самі для себе робили. В центрі колеби обов'язково повинно було бути місце для ватри, біля якої грілися, обсушувалися від дощів, які там обов'язково шуміли багато разів в день. І на цій же ватрі готували їжу, на чим хто міг, що хто мав і як умів, тому що на одних сухих і холодних харчах проживеш декілька кілька днів, але не рік. Спати розміщалися кругом ватри, ногами до вогню, а головами до стіни, до колеби. А ті колеби робили круглими. В центрі даху залишали широку деру для дему від ватри. Цілу ніч ватра повинна була горіти, іначе холод і комарі не дали би спати, навіть літом, бо вночі в горах холодно. В колибі, де постійно по черзі підкладали дрова на вогонь, в ноги пекло, а в голову було холодно. Спали по 12-15 людей в одній колибі, прямо на землі, підстеливши замість матрасів сухої трави. А вкривалися своїм одягом, в якому працювали, тому що з трудом могли перенести через гору потрібну кількість їжі, а поспати літом можна було і так, пізніше». Вже поприносили дещо, щоб підстелити і вкритися. Стіни й дах колеби робили з кори, здертої, з ялиц весною. Закопували в землю кругом стовпи, до яких прибивали жартки, до яких вже прикипляли кору. А щоб мати чим прибити, і цвяхи треба було з таким трудом принести з дому. І так ми жили і працювали. А через одну суботу знову в похід через хребет, за яким вже з другої сторони, в умовлену годину, під'їжджала машина і везла нас додому. Я був призначений там на посаду помічника майстра, у моїй обов'язки входило заміряти заготовлений ліс, занотовувати те вести облік праці працівників і в кінці місяця за всі роботи, які б не робилися в моєму кварталі, здати облік праці кожної бригади в контору, щоб люди отримали заробітну плату. Для мене цей облік праці був дуже легким після моєї праці на більш відповідальних посадах, але фізичне життя було важким. Дуже круті були схели гір, важко і небезпечно було ходити, можна було і самому зірватися вниз а так само могла налетіти і зрізана вище тебе ялиця, бо деякі не втримувалися на крутих сілах і теж зривалися. Існував і такий вид праці, як спуск лісу з гір, коли робітники заготовлений ліс спускали вниз з висоти, і він сам сувався вдалину, звідки його вже забирали. Звірів, яких там було повно, в день боялися нас, бо там працювали сотні людей. А вже вечором, як зупинялася праця і всі робітники сходилися до своїх колебів, наступав їх час. Вовків там було саме більше, можливо, нам так здавалося, тому що вони давали про себе знати своїм виттям. Як тільки вечоріло, відразу починалися їхні пісні, дуже близько від нас. Схели були дуже круті. І як ми знаходилися на схилі однієї гори, а вовки проти нас на схилі другої гори, то віддаль від нас до них було метрів 150, і вони не боялися вже нас. Ми звиклися з тим, і вже і увагу перестали звертати на них. Одні вели біля нас, другі десь далі, а інші зовсім далеко, але до нас людей не наближалися. В кожній колебід цілими ночами горіли ватри, що було для них страшне». Були й відмеді, але ті не подавали признаків існування. Тільки у неділю, коли ми покидали свої колеби і їхали додому, вони приходили і господарювали на нашій території, шукаючи щось лакомого. Деколи руйнували щось. Були олені, козулі, але вони жили з нами мирно і не дуже боялися нас людей. Був випадок, що вовки гонилися за обкровавленою козулею, в неї вже був роздартий один бік, вона вже була в їх зубах і вирвалася, і вона розуміла, що її не втекте від них, і прибігла до людей на естакаду, а вовки повтікали. Там стільки років люди не тривожили звірів, і тому їх стільки розплодилося. Нашим людям, які там працювали, Теж не дозволялося стріляти, тому що вистріли робили би ложні тривоги для прикордонників. Пізніше там побудували вже гуртожитки, контору, крамницю, столову, лазню, це баню. З парилкою. Все те робилося з місцевих матеріалів, а чого не могли виготовити там на місці, а також товари для крамниці та продукти для столової привозили через Румунію. Багато людей перейшли жити в гуртожиток, а ми, люди з нашого села, залишилися в лісі, там, де працювали, щоб було ближче до роботи. Але під осінь ми збудували собі на зиму міцну теплу на, півземлянку. на схилі гори наша будівля була задньою половиною вкопана в землю, а передньою була над землею, зверху. Стіни зробили з дерев'яних колод, зруб, дах покрили драницею, спереду зробили двері і одневі конці, скло несли з дому через перевал. Зате нас вже наступаюча зима не лякала. В середині ми зробили з каміння грубку з плютою, щоб варити їсти. Дрова у лісі було доста, і у нас було тепло, як дома. Спали вже на нарах, освітлення було не від вогню, а хтось переніс через перевал і керосинову лампу. Моє духовне життя в тій порі було близьке з Богом. Я був молодий, жадібний знань. Коли читав Слово Боже, воно так заходило мені в розум, і серце, що мені здавалося, що все, що я читаю, відноситься безпосередньо до мене. І я вірив те, і на тому збудовувався. Мав велике задоволення у моїх молитвах. Пам'ятаю, що не міг жити без молитви. Як помолюся, хоч трохи через більший проміжок часу, як звичайно хотілося, з запізненням, то на душі вже робилося сумно і тривожно. І я втрачав святий спокій. А того так мені не хотілося. Тому я дуже згуста, усамітнювався, в якийсь тихий куточок, під скалою, між кущами, де тільки міг, і дуже твере молився. Мені здається, що в тих молитвах того часу звичайних перешкод, які приходять під час молитви, до нас зовсім не було. Як тільки я приклоняв коліна і схилявся перед Господом, відразу впевнено відчував, що молитву чує Бог. І я все, в чому мав потребу, просив у Бога, і в серце приходив чудовий Божий спокій. Такий спокій, така радість, що не хотілося закінчувати молитву, то було теж Боже царство в душі. А усамітнюватися для молитви у мене тоді було добра можливість і був час. Аналізуючи свої прожити життя, я зробив висновок про молитовне життя, а також про можливу втрату Божого миру серця. Чим хочу поділитися із вами. Порою ми буваємо на духовній висоті, тоді легко молитися, і в тому є велика насолода бути в присутності Божій. Коли у нас це є, тоді в нашому серці царство Боже, звершенна радість, яку не опише земними словами і непорушний Божий спокій. Але щоб це збереглося в нашому сердечному храмі, про це вже потрібно дуже пильно дбати. Як тільки в серці ворухнеться малесеньке бажання молитися, потрібно цим не знехтувати, але задовільнити духовний порив. Хоч який би він був маленький, і тоді все залишиться так, як було. То буде те, що ми скорилися бути вводженими духом, будемо переможці над собою, і дух буде блаженствувати у нас. А як тільки ми допустимо хоча б яку маленьку безпечність, якої вистачить на те, щоб не зреагувати на порив духа, все те прекрасне віддаляється на задній план, а в серці закладається тривога, вчиненої неповаги до Бога, і лягає тінь провини, яка порушує Божий спокій в серці. Це настільки чутливе і ніжне, що хто до цього ще духовно не доріс, не зрозуміє, про що йдеться. А не доріс ще до цього, немає справжнього єднання з Богом у молитві, і молитвене життя такого не захоплює. Такий не зазнав ще справжнього смаку молитви в присутності Божій. В кого була пора в житті, що він насолоджувався цим, а тепер вже довгий час того немає, і йому здається, що то було дано йому тільки один раз в житті, зазнати такого, чи тільки деколи час від часу, то це невірно. Тому є причини. Я постараюся, якщо зумію, свою думку, чи, верніше, моє чуття, передати словами, щоб виявити ту причину утрати цього блаженного стану. Наш сердечний храм, чи іншим словом, дух наш, в якому ми з'єднуємося з Богом, дуже-дуже ніжно і чутливо реагує на наше відношення до Нього. Коли ми з Божою благодаттю перемогли себе, допустили Господа всеціло заволодіти нашим серцем, і в Нього увійшло царство Боже, в нашому молитовному житті відбувається те, що я описував вище. Вища ступінь блаженства. І тоді від єднання Духа Божого з нашим Духом ми отримуємо напомин в наших, входити в присутність Божу через молитву. Якщо ми обережні і чуйні, погоджуємося з тим і входимо в молитву тоді, коли просить середини, то маємо дійсне єднання з Богом і сповняємося цим блаженством. А коли ми не обережні і не чуйні, слабо чуємо той напомин Духа, і не хтуємо ним, не входимо по Його напомину в присутність Божу через молитву. Ми тим зневажаємо Духа Святого, живущого у нас, і наш Дух, чи Боже помазання, яке вчить нас, засуджує нас у нашій совісті, а спокій Божий порушується, приходить тривога. І коли ми вже опісля і приходимо в молитвах до Бога, тієї відваги в нас немає в молитві. А до свідомості не доходить, що перш всього потрібне наше розкаяння за непослух і налагодження знову нормальних відношень між Богом і нами, щоб знову наповнив нас Божий спокій свідок наладжених відносин. Коли ми без цього намагаємося з'єднатися з Богом у молитві, того не стається. Ми прикладаємо зусилля в молитві, а воно марне. І завтра теж марне, і ми губимо молитовне завзяття. Звикаємося з тим, що є, і живемо сірим життям. Нам здається, що ми нічого не можемо вдіяти, щоб сталася переміна, а в дійсності та можливість поруч з нами. Тільки її приховує сатана, щоб ми залишалися такими, як ми є. Це йому на руку, щоб ми були роз'єднані від справжнього єднання з Богом. Ось та можливість, яка є поруч з нами, щоб знайти втрачене. Молетовного єднання з Богом немає тоді, коли в серці неспокій. Неспокій з причини нашого непослуху чи провини. В такій ситуації – Бог від нас жде, чи перше, що нам потрібно зробити, це те – прийти з розкаянням перед Богом, в тому, через що ми втратили святий спокій. Коли перший раз це визнаємо і будемо випрошувати у Господа прощення, до тих пір, поки його не отримаємо, доки не повернеться Божий спокій, що відносини наші з Богом нормалізовані, і тоді вже повернеться та повнота молитовного блаженства у Божій присутності. Дуже важливо пам'ятати про те, що першим чогось випрошувати у Бога, щоб наша молитва була почута і нам було дане те, що ми просимо, потрібно оплакати свою провину, непослух чи ліннивство, через що був втрачений мир з Богом. Тому що тільки таку молитву вислухає Бог. Це перше, чого Він від нас чекає, і для нас перше те, чого нам потрібно. Судіть самі, яка то буде логіка, як ми провинилися перед Богом, у нас проблема з проблем, ми роз'єднані з Богом, а ми це переступаємо і беремося просити щось інше, можливо, хочемо гору перемістити і втопити у морі. Так не буває? Такий підхід не спрацьовує, тому стільки духовних інвалідів, в яких розбита віра. Вони, бач, молилися, а то не спрацювало. Переді мною це було зрозуміло вже в тій порі. І я, якщо губив Божий спокій, перше, що робив, шукав, щоб знайти причину тому. І дуже часто обмивався сльозами, випрошуючи прощення за те, що було причиною моєї втрати. І отримував прощення, поверталося втрачене, і мої гіркі сльози ставали солодкими.